Én sok szeretettel köszöntöm a, a gyülekezetet, így nagyon jó volt együtt dicsőteni istent Isten tényleg az ő jelenlétében lenni, és jó így lenni egy ilyen vasárnap után, amikor, amikor együtt szolgálhattunk. és tényleg nem csak az volt, hogy, hogy evangéliátunk szolgáltunk, hanem, hanem közelebb is kerültünk egymáshoz. Jobban megis ismertük ezek által egymást. Közösséget élhettünk meg, ahogy mondta a Gyuszi, még az esőse volt véletlen. Hát nem tudott senki jobban összeterelni bennünket, mint az az eső ott ebédidő tájékán. Tele voltak a sátrak, zsufolásig, úgyhogy, úgyhogy tényleg téleg a nagy egységbe tudtunk lenni. De amit kisdött a nap, azután is megmaradt ez, úgyhogy minden rendben volt, dicsőség az úrnak. Nagyon nagy élmény volt nekem is, és, és ahogy elkezdődött a hét, akkor, akkor annyira vártam a szerdestét, hogy szerdestét tudjátok, ott van egy vezetőségi találkozónk, és és olyan nagy lelkesedéssel jöttem magamba, hogy, hogy megyünk tovább, és a, és a gyülekezet, és Isten mit akar nekünk adni, e, és hát most meg kell valljam nektek még a vezetőknek, nem valotta meg olyan, olyan kudarcosan éreztem magamat, hogy olyan, olyan gyengét tudtam elmondani, hogy bennem volt, és úgy és bennem maradt csütörtökön, pénteken is, és hogy készültem a mai érezésre, akkor, akkor igazán így a gyülekezet volt előttem, hogy, hogy mi a terve Istennek ezzel a gyülekezettel, hiszem, hogy tovább akar bennünket vezetni, és és tényleg, hát megfogalmaztuk azt, és ez egyébként tényleg szerdán hogy beszéltünk erről, hogy, hogy világító torony akarunk lenni. Na de hát ez, ez nem az, hogy kiállítunk valahol egy tornyot, hanem Isten akar velünk foglalkozni, akar bennünket felkészíteni valamire, akar továbbvezetni, még, még egy lépés továbbvinni bennünket. És, és ahogy így ezen, ezen gondolkoztam és imádkoztam, akkor akkor hát az az ige jött elém, amit egyébként azt is mondtadjátok, hogy hát milyen kézenfekvő, mert mikor egy gyülekezet igazán meg akarja tudni, mi az útja, akkor nagyon gyakran visszatér ez az igényhez. Abcselek 2.42-t azt mondom, mindannyian kívülről tudjátok, ugye? Ez a pünkösdi predikáció és után volt, azután, hogy, hogy megtértek nagyon sokan, és több mint 3000 férfi, meg aztán még egy jó néhány ezer nő, meg fiatalabbak, kiket úgy akkor nem számoltak még annyira, de hogy, hogy azért nagyon sok ember megtért akkor, bemerítkezett. És azután azt mondja, hogy ők pedig, ezek mindnyájan, akik megtértek és bemerítkeztek, és betöltek Szent Szellemmel, azokról ír egy néhány dolgot az abcselben, apcél Abcsel 242. A gyerekek is kaptak ilyen lapot fel, és van neki írva az első oldalra is, arra bátorítottam őket, hogyha van kedvük, akkor nyugodtan tanulják meg, valami plusz pont ér egyébként szerintem egy második, egy második ajándékért, ha felmondják a Marci nénének, akkor lehet, hogy kapnak érte, nem tudom. Abcsel 2.42. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Azt olvassuk az apostolokról, hogy hogy kaptak egy megbízást, hogy elmenjenek, tegyenek tanítványokká minden népet. Kaptak egy kiküldetést az Úr Jézustól, hogy vesznek erőt, ahogy a Szent Szelem kiöntetik rájuk, és tanúk lesznek. És ezt, mindezt meg is valósították. Ezt látjuk az abcselve. De hogy ez működjön az életükben, itt egy nagyon nagy kulcsot látunk, hogy, hogy mi is történt ezzel a gyülekezettel. Nem arra készülünk, hogy hogy az első gyülekezetet, és ilyen kommunákba összegyűlökezzünk, és együtt éljünk, bedobjunk mindenüket a közösbe. Vannak ilyen, ilyen gondolkodású emberek, nyilvánvaló. Most nem ezt az időt éljük, azt gondolom, de nagyon fontos alapdolgok vannak itt, azt gondolom, hogy, hogy mivel is foglalkozott az első gyülekezet? ez fontos átgondolnunk nekünk, hogy, hogy ott van-e a mi életünkben, vagy nem. És ebben az első az apostoli tanítás. Az apostoli tanítás, mi is lehetett az apostoli tanítás? Ez egy nagyon nagy kérdés, ugye, nagyon nagy gondolkodás. Az apostoli tanítás középpontjában mindenképpen ott állt az evangélium. Az evangélium hirdetése. Talán több hangsúlyt is fektetve bizonyos dolgokra, bizonyos nagyon egyszerű dolgokra, a megtéréssel kapcsolatos egyszerű dolgokra. És ebből az első az, azt gondolom, hogy ez olyan, ami a a bűnbánat. Hogyan szabadulhatok meg a bűnbánatról? Valahogy előbb ez az igen nem tudom miért. Úgy éreztem, hogy, hogy ezzel kezdjem, hogy az apostoli tanítással kapcsolatban. Az apcsele 3.19.20-ban azt olvassuk, hogy tartsatok tehát, amikor Péter, Péter meggyógyította a sántát, azután volt az, hogy, hogy elmondta, hogy miért is gyógyult meg ez az Úr Jézus nevében, aki adnak abban a névben, akit az Isten feltámasztott, Ebben a névbe gyógyult meg ez a sánta, és akkor azt mondja az embereknek, hogy valószínűleg tudatlanságotokban, de ti is a másik oldalon álltatok. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröttessenek a ti bűneitek. Nem tudom, hogy véletlenül ez, vagy nem, hogy Gábor is ezzel kezdte a mai napot, hogy, hogy megtisztuljatok. Az apostoli tanításnak a jelenléte az egy nagyon fontos dolog az életünkben. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltörőtessenek a ti bűneitek. Az első az az volt, hogy felismerjük, hogy bűnösek vagyunk. És ez egy fontos dolog, hogy, hogy az apostolok beszéltek Jézusról, de beszéltek az emberről is. Nem ennél szeretnék sokat idézni, szerettem volna mindenképpen meg, megemlíteni. Nagyon fontos volt egyébként az abcsereti, hogy tanulmányozni, hogy, hogy a tanításuk középpontjába állt, Jézus Krisztus, az ő neve, az a hatalom, ami az ő nevében van. Ahogy jelek és csodák történtek, a Jézus nevéről tettek bizonyságot. Nem véletlen az, hogy a farizeusok, az irástudók azok megengedték volna, hogy bármit tegyenek, csak azt mondták, hogy ezt a nevet ne nagyon hangsúlyozzátok, hogy ebbe teszitek, és akkor már békén hagyunk titeket. És figyeljük meg, hogy nagyon is békén hagynak az emberek. Ha nem mondjuk meg, hogy itt valóban Jézus tett csodát, azt mondjuk, hogy valami történt, nem volt a véletlen, azt elfogadják az emberek. De hogy a Jézus nevében történnek a dolgok, azt nem szeretik általában. És euh, nagyon ragaszkodtak ahhoz, hogy ebben a névben, és még ami nagyon hangsúlyosan előjön, ezt a hármat szerettem volna megemlíteni, aztán lehetne sokkal jobban bonszolgatni, az az, hogy a Jézus Krisztus halálába és feltámadásába vetett hit. És ez miért fontos nekünk? Épp a tegnap hallottam egy, egy temetésen azt, hogy nagyon szeretünk hinni a Jézus feltámadásába, de nem a halálába és feltámadásába. Halálába és feltámadásába való hit az azt jelenti, hogy meghaltam én is a régi életemnek. És új emberré lettem Jézus Krisztus által. Nagyon tetszik az, ahogy, ahogy az apostoloknak egy fő küldetésük volt. Nyilván abban a közegben az volt az apostoli tanításnak a lényege, mert Izraelhez mentek, és Izrael népének akarták az bebizonyítani, hogy Jézus a megígért messiás, Jézus a Krisztus. Nekünk, akik esetleg világból jöttünk, és nem ismerjük ezeket a tanításokat, nem tudjuk abból, hogy ki az a megígért, vagy, vagy mi is volt az a megígért mesias, ezért érdemes megnézzünk azt, hogy, hogy alapvetően miért is van szükségünk üdvös, miért is van szükségünk bűnbocsánatra, ahhoz hogy üdvösségünk lehessen, mert minden ember védkezett, és ezt az apostolok elmondták, de sok minden nem kellett elmondjanak ők, mert olyan népbe prédikáltak, ahol az ószövetséget kívülről tudták az emberek, csak behelyettesítették, hogy Jézus a Krisztus, de fontos, hogy amit tanításainkba azt elmondjuk az embereknek, hogy miért is. Miért is van szükség, mert minden ember bűnben született. És ez a kiindulási alapunk egy elég, elég gázos helyről, ahogy a múltas hálónap is beszéltünk erről a színpadon, üdvözlés színpadon. Mennék így inkább tovább az apostoli tanítással kapcsolatban különböző oldalról, aspektusokból megtekintve. Az első gyülekezetben gondoljuk végig, hogy milyen fontos volt az apostoli tanítás. Olyan szempontból is, hogy, hogy, hogy tanítványozzanak. Az Úr is azt mondta az apostoloknak, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez is nagyon tetszett, amit az orosz Csaba mondott, mert szó szerint elmondta, amit itt most mondani akartam. Hogy igenis, ennek a gyülekezetben azt láttuk meg a vezetők, és azt elmondhatom, hogy van, tehát akik megtértek, azoknak is kellene, hogy segítsünk, lehetőségeket keresünk arra, hogy tanítvány, sokkal inkább tanítványozva legyenek az emberek. Mit jelent a tanítványozás egyébként? Hát a régi mesterség, ez, abban az időben, amikor a Biblia íródott, ez az új történt, akkor a tanulás az tanítványozás útján történt. Ha valaki egy mesterséget akart megtanulni, akkor egy kovács mester mellé oda ment Inasnak, és elkezdte vele együtt tenni azt, elkezdett ott először szolgálni, nézni, mit csinál, kiszolgálni, lehet, hogy néha még csicskázni, meg egy csomó olyan dolog, amit ami nem annyira kedvelt, de előbb-utóbb eljutott oda, hogy, hogy már az ő kezébe adták az anyagot. Megfoghatta. Nem csak tanulókönyvből tanulta meg azt, hogy, hogy hogyan kellene azt a vasat meglapítani, hanem megmutatták neki. Mai nemzedéknek egy picit nehéz az, már olyan elméletiek lettünk, és, és iskolába tanulunk nagyon sokáig, csak gyakorlat nincs meg. De annak idején a tanítványozást az emberek tudták, hogy mit jelent, hogy elkezdjük tenni mindazt, amit már látunk a mestertől. És, és ez is egy fontos a gondolatunkban, hogy, hogy a tanítványozás az az, hogy elkezdünk valamit már tenni. Mi benne vagyunk. És, és az apostoloknak a küldetése, ahogy az Úr is elmondta neki, hogy tegyetek tanítványokkal, ők ezt értették, hogy mit jelent. Hogy elkezdjék megtanítani. És ahogy a Csaba is mondta, hogyha tényleg vannak kérdések, akkor kezdjünk el bátran fordulni. Szeretnénk majd erre lehetőségeket is olyan, olyan fórumokat létrehozni a gyülekezetbe, vagy a megoldásokat, amik ebbe sokkal inkább előre visznek, segítenek benne. De addig is bátorítok arra, hogy, hogy tényleg kezdjünk el tanulni. Vannak ennek különböző módjai. Az is érdekes nekem, hogy Isten tervébe volt az, hogy a gyülekezet úgy épüljön fel, hogy legyen tekintély. Az apostoloknak tekintélyük volt. Ennek a tanításnak tekintélye volt. Az apostoli tanításnak igenis tekintélye volt, ami vitte tovább. Pedig nagyon sokan már egy igenrésze korábban kiolvassák azt, ahogy Péter prédikált pünköskor, hogy nem kell majd egyik embernek tanítani a másikat, mert a Szent Szellem elvezet mindenkit. Jó elből idézve. Ez valóban megvan, és ott van mindannyiunkban Istennek a szent le, szelleme, és Betölthet bennünket, és vezet bennünket. És nagyon is fontos, hogy ez megtörténjen, de ennek ellenére, egy ezzel együtt inkább úgy mondom, Isten úgy találta ki a gyülekezetet, hogy, ahogy Pál egyszer fogalmaz, hogy az igényhirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Olvassuk ezt az 1 Korintus 1.21-be. Tehát fontos dolog az, hogy, hogy megvolt a tekintélye, és ez nagyon jól működött. Azt is látjuk egyébként itt, hogy ha tovább olvasuk ezt a részt, akkor azt látjuk, hogy mindez, mindezek a dolgok, ez a négy dolog, amit most olvastunk, ezek naponként megtörténtek velük. Miért fontos, hogy napon, naponként naponként jussunk mi apostoli tanításhoz, aztán majd egy picit beszélünk, hogy mi is lehet ez, vagy, vagy hogyan érhető ez el nekünk. Ma 2016-ban mit jelent nekünk az, hogy mi vezetve legyünk ilyen módon. Hát azt gondolom, nyilvánvaló, hogy az egyik az az, hogy, hogy Isten igéjét, az igényét is által hallgatjuk. De ma ez nem áll minden nap, hogy itt vagyunk gyülekezetben. Nem, nem szoktunk minden, vasár, minden nap, csak minden vasárnap. De ezen kívül vannak olyan lehetőségek, olyan alkalmak. Péntek este, tanítványozó alkalom, este házi csoport, szerda este, ha nem érted az igét, érted, amit olvasol. Ezek is egy lehetőségek. Aztán hadd menjek tovább, ott van az Isten igéje, mint lehetőség. Az apostoli tanítás, az alaptanítások benne vannak. Le van írva most már nekünk. Annak idején nem volt még leírva, ezért szükség volt az, hogy naponta valaki elmondja nekik. Az evangéliumot, az Úr Jézus, amit tett, hogy azt lássák, hogy legyen ott előttük, Uh, és miért szükséges ez naponta? Egy olyan kép jött elém, amit gyerekkoromban nekünk volt egy nagyon nagy kertünk, és uh, hát mi gyerekként be voltunk rendesen a gyerek munkába. Ezért mamám büntetnek, de nem. De nem, nem. Uh, és hát az én feladatom elég sokáig az volt esténként, hogy kimentem locsolni a kertet. Hát elég nagy művelet volt, mert ilyen lassan folyt a víz, és nagyon volt a kert. Hát ez egy két-három órás művelet volt, még úgy is, hogy csaltam egy picit, hogy nem mindent locsoltam mindig meg. De, de azt azért észrevettem, hogy nem tudtam megérteni, hogy azt, amit nem locsolok meg soha, a, a, ott semmi változást nem láttam egyik napról másikra. Ha kihagytam egy-két locsolót, nem, nem, ugyanaz volt egy hét múlva, két hét múlva. Ha egyszer meglocsoltam, mintha semmi nem történt volna vele. Csak egy picit a porra tetején össze, összeállt. De azt, amit minden nap locsoltam, és ha egy nap kihagytam, a, ilyen, ilyen nagy nyílások lettek közte. Összeszáradt a föld. Szinte rosszabb volt, mint amit soha nem locsoltam. Tényleg. nagyon furcsa volt, hogy, hogy hogy lehet az. És az Úr Jézus nagyon sokszor hasonlítja a szívünket a talajhoz. Hogy milyen a mi szívünk. Hogy megértjük az igét. Tudod, amikor, amikor egy hétig vagy két hétig nem olvasod Isten igét, lehet, hogy előveszed egyszer, és nem mond semmit. Csak úgy beleolvasol, és semmi értelme nincsen. Tudod, miért van? Mert szárazzá lett a szíved. Az, hogy minden nap szükségük volt, erre szükségünk van, ha az első gyülekezetnek, akik akkora tüzet kaptak, tényleg nagyon sok ébredést hallhatunk, láthatunk, én is éltem át, de ami ott, ott történt, pünköstkor, az egy óriási nagy tűz volt azért. Az, hogy annyi ember megtért egyszerre, nem? Az, az mekkora volt már. És ezeknek azt mondja, hogy ezek kitartóan részt vettek abban, hogy minden nap, minden nap éltek, a szomjúhozták. Hogyha nem olyan vákum keletkezett a szívükbe, hogy ők mentek megkeresni, hogy mit mond, mi, hogy legyen ez, hogy értsük ezt, az, ezt amit az Ószövetségben mondtak. Ha, ha látjuk egyébként tovább, nagyon nagy hangsúlyt fektettek az apostolok arra, hogy az Ószövetség igéiből bebizonyítsák, hogy Jézus a Krisztus. Mert erre volt szomjuságok. És olyan fontos, hogy mi eljussunk oda, hogy, hogy szükségünk van naponta arra, hogy az Isten igéje ott legyen bennünk. Az apostoli tanítás az éljen bennünk. Miért is? Mi ennek a célja? Miért van szükség erre? Szeretném összekapcsolni ezt az igét az Efézus 4.11.16-tal. Itt még azt mondja, hogy naponként az apostoli tanítás, de nyilván akkor, akik tanítottak, mind apostolok voltak. Úgy indult el, a 12 apostól kezdett először tanítani, aztán utána öm, csatlakoztak be több tanítók is, olvasom majd Fülepről, meg egy csomó másról. De később azt látjuk, hogy Isten adott valamit a gyülekezetnek, és ezt egy bizonyos cél alatt. Azért, hogy mi tudjunk növekedni, hogy valami történjen az életünkbe. És most erre is szeretnék fókuszálni. És ezt, ezt az ajándékot, ezt a szolgálati területet jobban szétbont olvasuk az abcsel, a, az Efézus 4.11-től. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. Ezek a nagy ajándékok vannak, nagy szolgálati ajándékok, amin keresztül Isten valamit akar a gyülekezettel tenni. És most néhány dolgot szeretnék itt ebből az efézusi levőből felhozni, hogy mi is az, amit Isten akar velünk tenni, és akarja, hogy tovább lépjünk, akar bennünk elérni. Azt itt tovább, hogy 12. verstől, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, még eljutunk minnyáján a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket Mindenféle tanítás szelében ide-oda hányodnak és sodródnak az emberek csalásától, tévrútra csábító ravasságától, Hanem az igazsághoz ragaszkodva, növekedjünk fel szeretetben mindenestől hozzá, aki a fej, a Krisztus. Amen. Isten készített egy utat, és adott egy célt, hogy miért legyen mindez a mi életünkben. Felkészíteni. Akarunk-e mi felkészültek lenni? Tehát, hogy tanulni nem szeret senki, szerintem. A fiam zenész, zenélget, de szerintem szívesen kihagyta volna az első két évet, és egyből még megelőzte volna azt is, amit most gyakorol, egyből valami, valami nagy sztár koncertként koncertet adva ugye, ott, ott lenni. Tehát, hogy, hogy szeretnénk mi kihagyni ezt a felkészülési időpontot, szelküső szóval dolgokat, tanulók is el, elmondják, hogy mi szeretnének lenni, de az oda vezető út az, az sokszor nagyon nehéz. Nagyon sok ember van, aki hogy nagyon szeretne orvos lenni, de ha utána néz, hogy mennyi mindent kell tanulni, akkor azt gondolom, hogy a 90%-a le is mond róla. Azt mondja, inkább azt nem azért, az, az rengeteg. Azt mondja az ige, hogy szeretne felkészíteni bennünket. És ehhez nekünk valóban áldoznunk kell, tanulnunk kell. A gyerekek sem szeretnek sokszor tanulni, nem? De tudni azért milyen jó lenne, hogy tudjuk, hogy mi a helyzet. Lehet, hogy nem akarunk tanulni, de milyen jó lenne tudni egy azonos helyzetben, hogy mit mond az ige erről. Ahhoz tanulnunk kell. Az áldozatról jár meg egy csomó mindenről, és szeretnének bátorítani abban venneteket, hogy igenis, ma az apostoli tanítás, hogy most így értsétek, és ne értsétek félre, lehet tanulni. Pál egyébként, amikor megtért, kapott egy elhívást, az mit olvasunk róla, hogy visszament tázusba két évig, és tanult. Készült a feladatra, amire elhívta őt Isten. És fontos, fontosak ezek a tanulási szakaszok. És tényleg nagyon sokszor szittem, én is mondtam dolgokat, teológiára, vagy bármi, Most ne értsetek félre. Nagyon is fontos, hogy tanuljunk. Vannak szakirányú képzéstégek. Ha van egy elhívásod arra, hogy, hogy, hogy, hogy lelki gondozó egy, akkor nyilvánvaló, hogy jó lenne annak utána járni, hogy mit mond erről a Biblia. És vannak olyan helyek, ahol ebből lehet tanulni. Ha valóban az igével akarsz szolgálni, akkor nem baj, hogyha megértett szisztematikusan, hogy mit mond a Biblia. És el lehet menni Biblia iskolákba, el lehet jönni Biblia iskolába, ide a gyülekezetbe is, helyi Biblia iskolák. Amik, amik lehet, hogy apró dolgokat mutatnak meg, de aztán vannak nagyobbak és nagyobbak, de áldozzuk oda magunkat, ha van elhívásunk, és bátorítjuk a karra, hogy lehet, hogy ott él a szívedben az elhívás. Akkor bátran gondold végig, és imádkozz azért, hogy Isten mit akar, hogy hol képezd magad. Mert igenis, fontos, hogy oda magad, magad. Isten az elhívását be tudja rajta tölteni, de ahhoz lehet, hogy kell áldoznod magadból azért, hogy tanulj. És ez egy fontos dolog jár. Azt olvassuk itt tovább, hogy felkészülni a szolgálatra. Nem akarjuk magunkról levedni ezt a terhet, mert ez Isten nekünk a gyülekezetnek mondta, de a nagy Eklésiában valóban az, vannak olyan tanárok, tanítók, akik tudnak esetleg szakirányosan tanítani, de ez a gyülekezetben is fontos, hogy működjön, hogy lehessen tanulni a gyülekezetben, lehessen előrelépni, és ebben mi fontos, hogy ö, vezetők előjárjunk, és áldozatot hozzunk, hogy tudjanak tanulni a testvérek. Ez egy fontos dolog. Isten ebbe is akar nernünket is nevelni, felkészteni a szolgálatra. Hát ki az, aki szolgál a gyülekezetbe? Ki kell szolgáljon a gyülekezetbe? Fontos kérdés, hogy egy száz tagú gyülekezetbe hány szolgáló kell legyen? Hogy gondolkodunk erről? Tíz, húsz? Azt mondják, hogy száz. Ez a cél? Hiszünk benne, hogy Isten erre hívott-e bennünket? Azt mondja az 1 Korintus 12.47-ben, hogy a kegyelmű vendékokban között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az Isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulásai pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Ez fontos dolog, és olyan jó volt, hogy ma már itt ilyen igék elhangzottak, és ilyen bizonságok, hogy, hogy milyen jól kiegészítettük egymást a múltos állap. Ez úgy is mondhatnánk, hogy volt egy ilyen, ilyen jó kis indulás, kis próba a dolog. De Isten azt akarja, hogy mindannyiunknak legyen. És ebbe lehet, hogy sokkal több szervezés kell nekünk, vezetőknek is, hogy mindenkit tudjunk bevonni. De szeretnénk, ez a cél, hogy valóban mindenki tudjon szolgálni, és találja meg a helyét. Nagyon tetszik, ahogy itt tovább mondja az Efizüső levélben, hogy. Krisztus testének építésére. Ez nagyon, nagyon megérintett engem, mert nagyon sokszor uh, gondolkoztam úgy a misszióba, az evangelizálásba, mint hogy valaki megtérjen. És akkor inkább ez volt bennem. Főleg gyülekezet plántálóként nagyon sokszor uh, pedig gyülekezetet plántáltunk. De ettől függetlenül azért a hitetlen emberekbe való vetés az, az, az sokkal erőteljesebb volt bennünk. És, és, uh, és az, hogy ő megtérjen. Aztán mi lesz vele? Nyilván segítettünk neki, de elsődleges célként ez volt. És mégis ez nagyon megérintett engem ma, hogy, hogy olyan szempontból átgondolni, hogy az én szolgálatom, a gyülekezetet, amelyiknek én a része vagyok, azt hogyan segíti, hogyan építi, hogy van benne abban a látásban, ami a gyülekezetnek a látása, az én szolgálatom, az én életem, az én elhívásom. És hogyha ezt elkezdjük kutatni, akkor Isten valami nagyon csodálatosat tud kihozni. Mert hogyha mindannyian, mindannyian ott vagyunk a helyünkön, akkor az a látás, amit Isten ad a gyülekezetnek, az megvalósul. De ehhez szükség van rám, szükség van arra, hogy úgy gondolkodjak az én elhívásomról, nem csak az, hogy én megtegyem, és az Istennel azt majd én lerendezem, hogy mennyire voltam hűséges, meg mennyire nem, hanem hogy a Krisztus testének épülésére legyen. A gyülekezet épülésére legyen. Ez egy olyan plusz gondolkodás, hogyha ezt beiktatjuk az életünkben, amiben valóban eljutunk arra, amit itt mond, hogy eljutunk az egységre. A Krisztus megismerésének egységére. Az Isten fiának a megismerésének egységére. Azt mondja itt tovább, hogy amíg eljutunk, a Krisztus megismerésének egységére. Hogy lehet ezt eljutni? Mit jelenthet ez nekünk? Hát nyilván lehet élet hogy Jézus van a középpontban. Igen. De az, az a Jézus aki adott egy látást a gyülekezetnek, és abba lemondok a magaméről és az ő igazságát, lemondasz a magadédról az ő igazságát, és így mindannyian az ő igazságát akarjuk, akkor ott esség lesz. Gondoljatok csak végig egy egyszerű esetet. Nagyon különböző embereket, akik soha nem gondolkodnának együtt, soha nem, nem dolgoznának egyszerűen egy munkahelyen, azért, mert egyszer azt mondja a főnök, hogy figyeltek ide, ha ezt és ezt megcsináljuk, akkor kitűzök egy célprémiumot. Tudjátok, hogy tudnak együtt dolgozni az emberek? Nagyon jól. Mert van egy célprémium. Nekünk nincs célprémiumunk. Nekünk mit jelent az, hogy Jézus adott nekünk egy látást? Az, hogy, hogy fog egy áldást adni. Ez a célprémiumunk. Ezért össze tudunk fogni. Ez jelenti azt, hogy eljutunk a Jézus megismerésére. Hogy megismerjük az ő akaratát. Jézus Krisztus akaratát. Ő nyilvánul meg előttünk, és ezért a célért minden akaratunk az félre tud menni. És egy fontos dolog, hogy ezt így kezdjük el megérteni. Aztán mond valamit tovább is, hogy eljussunk a nagykorúságra. Szükség van az apostolítani társadal? Ennélkül nem jutunk el a nagykorúságra. Vannak kiskorúak, de az nem baj, ha kiskorúak vannak, és ők még esetleg nem tudnak beszélni, mert ők csecsemők az nem baj. De nyilvánvaló, hogy 12 éves már baj. De ahogy már iskolába is járunk, azért valószínű nem a mátrixot tanítják első osztályba, amikor még a számokat se ismerik. Hanem megvan egy sorrendje, és elkezdünk tanulni. És ha nekünk megfelelőt, kapjuk. És ha nekünk megfelelő, ha tizedikesek vagyunk, tizedikbe járunk. És nem elsőben, meg óvodában. Volt ezzel egy sztorin, de Kicsit jó fiúk voltunk nyolcadikba, és büntiből beraktak a harmadik osztályba három hétre. Azt hitték, hogy megbüntettek. Mi élveztük nagyon, mert mindent tudtunk. De azért már a harmadik héten nem élveztük. Egyrészt nagyon lemaradtunk az anyaggal, másrészt meg semmi értelme nem volt az egésznek. Tehát olyan dolgokat hallottunk, aminek tényleg semmi értelme nincsen. A megfelelő helyünkön legyünk. Azt mondja itt, Azért fontos, hogy ez megtörténjen, hogy legyünk egy ilyen felkészülésbe, hogy álljunk be a szolgálatba, hogy, hogy mindegy egy puzzle össze legyen rakva. Azt úgy fejezít be valahogy, hogy. És minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetbe. Össze van rakva is, és az ő mértékének megfelelően, ahol éppen tart, mert Isten úgy alkot össze a gyülekedet, hogy, hogy van neki még kiskorú, van, aki középkorú benne, és van, aki már nagykorú benne. De ez így működik jól. Ha megfelelő helyünkön vagyunk, akkor azzal, amink van. Azzal eljuthatunk oda, hogy még azt is mondja, hogy önmaga gondoskodik arról, hogy, hogy tudjon növekedni. Tehát elkezdünk gondolkodni azon, hogy mi az, ami jó nekünk. És tudjuk ezt saját magunk. Hogy eljussunk a nagykorúságra, stabil kereszténység. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog itt, hogy ezt az igét elolvassuk utána, Pálapostól azt hittem, hogy valami nagy dolgot mond. Tehát tényleg, tehát, hogy valami nagyon nagy szellemi mélységeket elkezd mondani, hogy mit is jelent az, hogy eljutunk a nagykoruságra. Tudjátok, mit mond? Aki eddig lopott, az ne lopjon. Hanem el dolgozni, hogy tudjon adakozni. Mekkora nagy szellemi nagyságot mondott, nem? Sőt, olvassátok el. Efézus 4, 17-től végig. egy csomó olyan dolog van, azt mondja, hogy amit eddig tettél, azt ne tedd. Mert megváltozott az életed eddig. Ó ember voltál, most új ember lettél. Amen. És hiszünk abba, hogy valóban Isten meg tudja formálni, átfogja formálni a jellemünket. Át tudja formálni a jellemünket. Mert itt olyanról beszél Pálapostól, akik, akik tényleg azt mondja, hogy akik eddig össze-vissza csúnyán beszéltetek meg, minden ott volt a szátokon, mit tud tenni? Megváltozhatta, és az Isten igé tud mondani. A bűnös élet elhagyása és az új embernek a felöltözése. Miről beszéltek az apostolok? Hittek Jézus Krisztus halálában és feltámadásában. És ezt úgy értemeznék többször is Efézus levél galatelőében, azt mondjuk, hogy azt mondja, hogy Krisztus együtt meg vagyok feszítve, én magam, és most már nem élek, én hanem egy új ember él. mert bennem él Jézus Krisztus. Galata 2.20 és Efézus 3. Valamennyi. De hogy. Éle bennünk? Hiszünk-e abban, hogy valóban meghalt a mi régi jellemünk? És nagyon fontos itt, hogy továbbolvassuk az Efészus 4.20-21-be, az, hogy ebbe lehet nevekedni, növekedni, azt mondja, hogy ebből ezt lehet tanulni. Tehát vannak olyan dolgok, amiket a jellemünkbe tudunk tanulni. Amikor azt mondja, hogy, hogy ti, aki, aki lopott, most már ne lopjon utána, azt mondja a 20. versben, hogy ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, mármint hogy ott maradtok benne, hanem megváltozik az életetek. Így tanultátok a Krisztust. Az, ő jellemét örököltük meg, őt kaptuk meg, és lehet, lehet, hogy amíg kiskurak vagyunk, addig látjuk azt, hogy ugyanúgy visszacsúszunk valamibe. De hogy Isten elkezd kihozni bennünket, fejlődik a mi életünk. Fejlődik a mi életünk, és szakítunk a bűnnel, és tovább lépünk, és az van nincs hatása ránk. Lehet, hogy egy másik dolog még igen, de hogy tovább növekszik az életünk, egész egyszerűen tovább lépünk, és elhagyjuk a bűnt. Aztán beszél arról, hogy meggyőződve legyünk, tehát nem olyan emberek, akiket ide-oda hajtogat a szél. Hát ez, ez is kell nagykorúság. Tényleg, amíg kiskorúsak vagyunk hitben, addig a legjobb jó indulatunk ellenére is olyan, olyan, olyan könnyen labilissá tudunk válni. És ez nem azért, mert rosszak vagyunk. Én nagyon sokat szenvedtem, amikor, mert tényleg akartam keresni az igazságot, de mégis tudtak össze-vissza mert egyszerűen most már itt tudom visszamenőleg, hogy kiskorú voltam a hídben. És nem volt meggyőződésem. De hogyha van meggyőződésünk, és amiben Isten meggyőzött bennünket, ahhoz az igéhez ragaszkodjunk. Nem a mi mert az had legyen formálható tovább a mi mert itt, itt van a csapda a vallásosságnak, hogy könnyen belsünk, hogy mi megismertünk valamit, de ott le is zártuk a kaput, hogy Isten nem tud továbbvinni bennünket. Nem erről beszél az ige, hanem arról beszél, hogy az igéhez ragaszkodjunk, nem a mi igazságunkhoz. És ez egy fontos dolog, hogy, hogy a kiskorúságnak még van egy jellemzője, a 2. Timóteus 4-3, hogy mi szerettünk szelektálni, hogy milyen igét mit hallgassunk. Azt mondja, hogy már lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek magukatnak tanítókat. Innen jeléztem meg ezt az igét, és így jöttem csak be a keresőbe, hogy viszket a fülük, hogy hol is van megírva, jegyezitek meg, megtaláljátok akkor, akinek viszket a füle. Hát nem viszkesen a fülünk, hanem tényleg, amit az Isten akar mondani nekünk, azt halljuk meg. És hogyha viszket, akkor el kell menni a fülészetre, lehet, hogy műtétre van szükség, lehet, hogy csak takarításra, de akkor tegyük rendbe a fülünket. Emberileg is így van, de az Istennél is így van. Ha viszket a fülünk, akkor nem biztos, hogy azzal van baj, amit mondanak, hanem mást hallunk. Elfogadva az igazságot, erről is beszél itt, és már az előbb említettem, mit mond az ige. Nyilván egyik legfontosabb kiskorúság, amit látunk, az a vallásosság. Az egyértelmű. Ez azért az, mert, mert nem engedem, hogy az Isten szelleme tovább vezesse minket, hanem egész egyszerűen lezárom a kaput, és erre nagyon figyelnünk kell. De erről mostában elég sok szó volt szó, úgyhogy nem akarok itt tovább kitérni. És uh, azt mondja itt úgy fogalmaz, hogy egybeilleszkedve, megtalálva a helyünket, megtalálva a helyünket. Hogy találjuk meg a helyünket? Uh, lehet, hogy sokszor harcolni kell azért, hogy megtaláld, hogy mi is a te elhívásod. Mi a te szolgálatod. De van egy srác, aki, aki végig az gondolta, hogy ő igehirdető, ige de nem az. Mindenki tudta róla, csak ő nem. És éveken keresztül, éveken keresztül nem találta meg. És akkor elküldük, hogy imádkozzál, érte. és az Isten elkezdett neki kijelenteni dolgokat, és akkor elkezdett azon elindulni, hogy az Isten kijelentéseit hordozza, és lehet, hogy a profitaság ajándékával foglalkozzon leginkább, és ne azzal, hogy kiálljon tanítani. De most ez egy példa volt, de lehet, hogy, hogy te magadban régóta küzdködsz azzal, hogy mi az én elhívásom, mi az én ajándékom. Én is nagyon sokat küzdködtem ezzel, hogy mik azok a területek, hova Isten engem elhívott. Vigyázz arra, hogy ne küzdködj túl sokáig. Tehát ne az legyél, aki tíz év múlva is még keresem, hogy kit hívott, hova hívott el Isten. Mert van egy alapelhívásunk mindannyiunknak, az az, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, ez ott van bennünk. Az, hogy mondd el az evangéliumot a szomszédodnak, ahhoz nem kell külön isteni kijelentés. Azt mondd el, amikor arra sor kerül az életeddel először. enged hogy megkérdezzenek, és ha megkérdeznek, akkor válaszolj. De, hogyha, de hogy ebből tovább lépve, Isten valóban számít rád, és adott elhívást is. Hadd mondjam a Roma 8.26.36, mert ez jött így elém, hogy ugyan a lélek is segít a mi Sokszor el lehet jutni abba az útkeresésbe, egy erőtlenségbe, hogy Uram, mi is a Te terved velem? És akkor ott körbe-körbe járkálni. Akkor bízzünk Istenbe, mert, mert azt mondja, hogyha Isten szelleme betölt akkor lehet, hogy a nyelveken szólás is segít ebben. Lehet, hogy az is segít benne, hogy engeded, hogy a szellemed az Istenel összekapcsolódva imádkozunk. És azt mondja itt, hogy, hogy mert amikor imádkozunk, Kell, tudnunk, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik, értünk kimondhatatlan fokászokkal, aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közbe a szentekért. És a következő igét pedig gyakran szoktuk említeni, csak előtte, meg utána nem nagyon, hogy azt pedig tudjuk, akik Isten szeretik, minden a javukra szolgál. Ezt szoktuk így mondani. Ugye? És várjuk azt, hogy valami jóra forduljon az életünkbe, de közben nem vagyunk engedelmesek, nem keressük az Isten akaratát, nem érdekel, hogy ő mit akar velem, már pedig nagyon sokszor én a saját életemben azt tudom elmondani, hogy, hogy úgy tudtam megérteni azt, hogy ezt az igét, hogy akik az Isten szeretik, minden a javukra szolgálja, hogy az, amikor pont beütöttem a fejem a falba, akkor úgy szolgálta a javamat, hogy Isten megmutatta, hogy nem arra kell menni, hanem arra, és engedelmeskedtem, és így a javamat szolgálta. De hogyha egy útkeresésbe vagy, akkor vedd észre azt, hogy lehet, hogy az Isten egy csomó olyan, olyan dolgon keresztül akar vezetni, amit, ami most éppen fájdalmas, éppen nehéz. E, és nem tudod, hogy mi az. De így tovább azt mondja, hogy... És hadd legyen, ez bátorítás, mert akiket eleve kiválasztottatokat, el is rendelte, hogy legyen, nek Isten fiaihoz. Tehát terve van veled. Ha kiválasztott téged, terve van veled. És ő meg fogja mutatni, hasznodra fog válni, ami éppen most történik veled, ha az Istent keresed, ha az Isten szereted, és ha elhatároztat, hogy engedelmes akarsz lenni neki. Ha nem csak képmutató módon, vagy nem csak a saját önző módon akarsz hívül lenni, hanem tényleg nem csak azért, hogy egy picit jobb legyen, vagy egy picit békén hagyjanak mások, hanem ott van a szívedben a vágy. Közösen munkálkodni a növekedésről. Hadd olvassak így, így a utolsó igeként egy, lehet, hogy ez még ilyen utalás, de inkább igen részez ez benne, ha és Jász 19-29-30, akik házas kóduson jártatok ezt az igét, engem ott nagyon megérintett így feldolgozva, úgyhogy ezt már ismeritek. Neked pedig ezt mondom, ezt, ezt mondja Isten az ő népének, Ebben az évben azt eszitek, ami a tarlón a második évben azt, ami annak magvából hajt, a harmadik évben pedig vessetek és arosatok, ültessetek szőlőt és egyetek gyümölcsét. Nagyon megérintett az, ez a gondolkodás ebben, hogy ezt levetítve a mi hívő életünkre. Lehetett a házasságra is, de levetítve a mi hívő életünkre. Mit jelent ez? Itt éppen Isten az ő népének arról beszél, hogy, hogy ha majd visszatérnek, akkor hogyan is fognak ott felépülni. De nagyon sokszor az Ószövetség tanítása nekünk így szól példaképpen. És hadd mondjam ezt el, hogy ha úgy hozunk párhuzamot, hogy az első évben, tehát amikor valaki megtér, akkor azt lehet látni, hogy azt teszik, ami a tarlón nő. Tehát minden táplálék neki, és kap táplálékot, semmit nem kell tegyen érte. De Isten ezt így tette jóvá, így, így alkotta meg. Egy csecsemő se nem tesz semmit azért, hogy egyen. Egyszerűen adnak neki. És uh, olyan csodálatos ezt látni, hogy ez így történik. Második évvel azt mondja, hogy annak, ami annak magvaiból sarjad, azt teszed. Amikor abba a korszakban lép az életünk, hogy már egy picit tovább megyünk, uh, már megtértünk és túlléptünk azon, hogy minket csak etetnek, most ne értsétek félre, akkor lehet jönni olyan időszak, amikor már egy picit válogatunk is a sarjak közül, mert már mi szedjük le, ott van a sarj, ami abban a magból terem, de már mi kell, azt ne um, Lehet, hogy ez olyan időszak, amikor tényleg válogatunk arra, hogy milyen tanításra van szükségünk. Mert szeretnénk növekedni, mert szeretnénk képezni is magunkat. És ez egy jó időszak, hogyha ebbe vagy, akkor képezd magad. Akkor valóban ezt a szomjúságot törzd be. Um, de azt mondja a harmadikban, hogy vessetek és arrasatok, ültessetek szőlőt, és egyetek annak termését. És olyan jó, mikor eljön az életünkbe ez a szakasz, hogy tudjuk, hogy tennünk kell valamit. Tudjuk, hogy minket Isten elhívott valamire, és nekünk vetnünk kell. A hitetlenek életébe nem azt jelenti, hogy csak vetünk, ez idő alatt is táplálkozunk. Csak Valahogy úgy jött nekem ez le, hogy akkor már a magunknak megfelelőt kapjuk. Akkor már az van, hogy, hogy a mester, kovácsmester ez visszatérve, már oda tudja adni nekem a vasat, hogy próbáljam ki, ütögesen meg, a kovács mester, mert már valamennyit tudok róla. Az első nap még hiába adta volna ide. Mert még csak beiratkoztam az iskolába, és össze-vissza kalapáltam volna mindent vele. Elrontottam volna az anyagot, de most már tudom. De még ott van a mester, de már én is teszek valamit. És olyan rossz azt meglátni, hogy, hogy ott lennénk már ebbe a szakaszba, mert az Isten elhívott bennünket. Már nem vagyunk csecsemők, már tovább léptünk volna, de olyan kényelmes visszamenni az oviba, Olyan kényelmes ott lenni. Olyan, olyan hat szolgálja már mindenki engem, mert az első kettő arról szól, hogy tényleg ki vagy szolgálva. Nem, ha szolgálnak már mindenki engem. És, és ö, tényleg látunk ilyet az egyházba elég bőven. Hogy csak úgy én központon szívnám be. Csak engem, engem tanítsatok. Csak én, hadd tanuljak. Olyan jó, hogy, olyan jó, hogy ezt mondod, és itt vagy köztünk. És ha tanuljak. De kezdj el szolgálni. Kezdj el tenni. És kezdjük el odaállni a helyünkre, ahol éppen már vagyunk. Fontos az, hogy felismerjük, hogy hol tart a mi életünk. Ha arra van szükségünk, valóban, hogy az evangéliumra van még szükségünk, akkor, akkor arra van szükségünk, természetesen. Ha még ott tartunk, hogy bűnökkel küzdünk, akkor azzal kell foglalkozzunk, hogy attól megszabaduljunk, mert van erre lehetőség. De ott tartunk már, hogy valóban, Isten elhívott bennünket, és tudjuk, hogy mi az elhívásunk, mi a szolgálatunk. És látjuk azt a hiányosságot a akkor engedjük, hogy képezzen ben, képezzenek bennünket, legyenek nyugodtan kérdéseink. De ha az Isten már elhívott is, és valóban adott hozzá ajándékot, akkor indulj el és kezdj el szolgálni. Akkor légy ott benne, mert akkor, akkor nem válsz koldussá. A felnőtt kéregető az koldus, a gyerek kéregető az nem. Az csak ér enni legyünk, ha a helyünkön vagyunk, ha felnőttkorúak vagyunk, akkor viselkedjünk felnőttként. Pál nem véletlenül mondja azt, hogy valami úgy szólítja föl, hogy legyetek erősek, legyetek férfiak. Mint azt mondta, legyetek már ott a helyeteken. Ti már felnőttetek, ti már nem kiskorúak vagytok. Akkor kezdjetek el azon az úton elindulni, ebben Isten elhívott titeket. Isten terve az, hogy növekedjünk. Ha még egyik csoportban érzem magam, akkor tovább lépjek egy következőbe és eljussak oda, hogy valóban oszloppá, teher, bíróvá. Egy tanítvány az mivé vált általában? Mesterré. Ő, ő mesterré vált. A tanítványok, akik Jézus kez alatt tanítványok voltak, ebbe az időszakba ők voltak a mesterek. Most nem veszük el Jézustól a pozíciót, nyilvánvaló, mert neki adtak dicsőséget, minden, ne értsetek félre. De ők voltak azok, akik tanítottak. Ez volt az apostoli tanítás, ahogy ők viselkedtek. És ők példát hagytak nekünk, hogy ezen az úton elindulva menjünk mi is. Úgyhogy arra bátorítalak titeket, hogy tartsuk meg magunkba azt az önvizsgálatot, amit Isten akar ma nekünk. Amit elvégezni akar az szelleme által. Hogy hogyan is állunk és hogyan léphetünk tovább. Hogy mi az Isten terve az én életemmel. Hogy melyik szakaszban vagyok. És arra bátorítalak tényleg, hogyha ha arra van szükségetek, hogy, hogy bűntől nem tudtok megszabadulni, vagy, vagy valahol ott még az első két fázisban van az életetek, vagy még a döntés előtt vagytok, akkor bátran kérjetek segítséget. Itt vagyunk valóban elő a vezetők, ahogy Csaba is mondta az előbb. Tényleg az alkalom után is itt fogunk maradni, és imádkozunk veletek. De hozatok egy olyan döntést, ha már ez megvan az életekben, hogy meg akartok szirádulni benne. És elhatározzátok azt, hogy igen, én szolgálni akarok. Imádkozz velünk azért, hogy mi, a, mi az Isten terve. Lépj lépést azért, és meg fogjuk tenni mindezt. Úgyhogy bátorítalak titeket, hogy tegyük is meg. Legyetek erősek, legyetek férfiak. Amen. Amen.